Тримата музиканти Живели някога трима музиканти И тримата учили при един учител И когато той им казал, че са научили всичко, на което може да ги научи Тримата приятели решили да тръгнат по света и да опитат късмета си Ще се държим един за друг Заедно се учихме и заедно ще свирим Да, братко, точно така ще поступим кой знае какво ни готви света? Тримата музиканти пътували из различни страни и си прекарвали страхотно. По някое време стигнали в малко селце, където свирили удивително на селския панаир. После седнали сред селяните и си бъбрили весело с тях, разказвали истории от своите пътувания. Селяните също споделили с тях една странна история недалеч от тук в гората има един замък Говорят, че е омагиосън вратите му са отворени за всеки, който иска да влезе а масата е отрупана с най-отбраната храна за всеки да се нахрани има и една стая пълна с най-известните съкровища за всеки да си вземе но казват, че в замъка живеят зли духове и ако някой влезе в него няма да излезе жив а по-скоро ще умре някой от вас лично ходил ли е в замъка? Разбира се, че не. Никога не бихме рискували с нещо толкова опасно. Същата вечер, когато тримата музиканти останали сами в стаята си, обсъждали единствено и само омагиосания замък. Искам да видя мястото. Представете си само ако това, което казваха, е истина. Най-отбраната храна най-страхотните съкровища. Жалко би било да стигнем до тук и да не опитаме късмета си. Животът бе милостив досега към нас. Може да бъде така и с замъка. Та, кой ще иде пръв? Гласувам първо да отиде най-младия от нас. Идеята си е бива. Значи първо той, после аз и след това ти. Всеки ще престои по един цял ден и цяла нощ в замъка. Съгласни! И така, на следващата сутрин, тромпетистът се сбогувал с приятелите си и доволно и щастливо се отправил на път. Стигнал до замъка по обяд. Този замък бил огромен и красив. Стом докоснал портите, те се отворили, а след това и вратите на замъка. Тромпетистът разгледал огромните стаи и просторните зали и стигнал до кухнята. Останал с впечатлението, че сякаш невидими мъже и жени, режели, печали и готвели ароматна и вкусна супа, зеленчуци, десерти, което накарало тромпетиста да закопнее да опита храната. Една невидима ръка го повела към просторната трапезария, където масата вече била отрупана с всичката храна, която бил видял в кухнята. Тромпетистът седнал да се храни. Но тък му понечил да си хапне, едно човече с дълга брада, която стигала до обувките му, влязло в залата и застанало зад него. Здравейте, сър! Наде, не дай, да ти му след вас. Двамата седнали на масата и започнали да се хранят безмълвно. Изведнъж джуджето изпуснало лъжицата си. Трумпетистът се навел да я вземе и тогава джуджето се нахвърлило върху му. Започнало да го бие и го изхвърлило от замъка. Как смееш да идваш тук и да ми крадеш съкровищата! С насинено лице, бедният струмпетист се е върнал при приятелите си. Какво ти се е случило? Не ходете в замъка, там е зловещо. Същата вечер. Е, какво трябва да се направи? Искам да отида и сам да разбера какво се случва в замъка. Ще отида. И на следващия ден барабанистът тръгнал към замъка. Портите се отворили и за него и той разгледал просторните зали и влязал в кухнята. Отвели го в трапезарията и тък му се канал да си хапне, дошло Джуджето. Както направило и с тромпетиста, Джуджето изпуснал лъжицата си. Барабанистът се навел да я вземе. Джуджето се нахвърлило горе му и го схвърлило през портите. Барабанистът се върнал при приятелите си. Мястото е зловещо. Не ходи там, приятелю. Пак беше Джуджето, нали? Да. О, о, точно както ти каза. Хм. В такъв случай отивам. След това, което се случи с нас, не се тревожете. Няма да позволя на Джуджето да ме надвие. Така, на следващата сутрин, цигуларят тръгнал към замъка. Видял същите неща в двореца и седнал да се храни. Джуджето се появило и както винаги изпуснало лъжицата си, за да може да се нахвърли върху цигуларя, когато той се наведе да я вземе. Но цигуларят бил подготвен за това. Щом джуджето налетяло, цигуларят се дръпнал и го сграбчил. При медальон от врата на Джуджето се оказал в ръката на Цигуларя. Щом медальонът попаднал в неговите ръце, Цигуларият станал много силен, а Джуджето много слабо. Върни ми медальона! Не! Не и докато не ми кажеш какъв е този замък! Ако ми върнеш медалиона обратно, ще те науча на цялата си магична сила. Аз притежавам доста от нея. Тогава първо ме научи на нея, а после ще ти върна медалиона обратно. Сделка? Добре! И джуджето завело музиканта в едно странно подземие, чието коридор бил толкова дълъг, всяка че нямал край. Тогава, изведнъж, тъмният проход преминал в долина, каквато циголарят, досега не бил виждал. Било толкова ярко, сякаш мястото не било от нашия свят. Джуджето отвел от Циголария при реката. Реката бликала с такава жизненост, че било невъзможно да се преплува. Но Джуджето тупнало с пръчицата си във водата и изведнъж тя се разделила, разкривайки пътека, по която двамата тръгнали и стигнали от другата страна. Отсреща се извисявал замък, дори и по-величествен от този, откъдето идвали. Джуджето го въвело вътре. Всички зали в двореца били обсипани с най-невероятните съкровища, виждани някога по света – после стигнали до една великолепна зала с внушително легло, обсипано с злато и скъпоценни камъни. В него лежала най-красивата девойка на света. А коя е тя? Това е принцесата на двореца. Спи от 200 години заради проклятие. Не знаеш ли е това? Проклятие? целта е била проклятието да приспи принцесата, а всичките излуги да изчезнат, така че човекът направил заклинанието да открадне скъпоценностите, които са тук, но двореца вече е бил омагясан. И ако принцесата заспи, всичките скъпоценности да останат приковани по местата си. Като видял гнева на Джуджето, от това, че скъпоценностите са приковани по местата си, цигуларят се сетил, че Джуджето е направило проклятието на принцесата. Затова решил да й помогне. Как може да се развали проклятието? Каква? И двамата знаем кой е направил проклятието на принцесата, нали? Ако си искаш, Медалияна, обратно... Ми кажи, как да го разваля? О, има една котия под възглавницата на принцесата. Там е безсънието на принцесата. Вземи котията, приближи я е до очите на принцесата и притисни медальона към нея. Ще се отвари и безсънието ще навлезе в нея. Много добре. Къде съм? Твореца ви, Ваше Величество, спите вече 200 години. А, толкова дълго ли? Ти искаше богатствата ми. И няма да получи нищо. Напусни тази земя завинаги. Ами, медалиона ми! Ще ти го дам, когато стигнем от другата страна на реката. До тогава, за да съм сигурен, че няма да погодиш някой номер... Искам и твоята пръчка. Джуджето нямало друг избор, освен да се съгласи. То дало пръчицата си на цигуларя и тримата се отправили към реката. Цигуларят я докоснал с пръчицата и водата се отдръпнала. Джуджето тръгнало през прохода и стигнало от срещната страна, но цигуларят и принцесата не го последвали. Когато Джуджето стигнало от среща, Цигуларят отново чукнал водата с пръчицата и реката бликнала както преди. Медалиона ми, върни ми! Медалиона! Веднага! Вземи го! Но пръчката ще я задържи, за да не можеш да се върнеш отново. Така умният цигулар прогонил джуджето и после се обърнал към принцесата. Ваше Величество, сега и аз трябва да ви оставя. Остани за няколко дни. Ти спаси живота ми, кралството ми и ни върна към красотата на живота от вековния сън. Нека да ти се отблагодаря, като ти покажа кралството си и нашето гостоприемство. Моля те, умолявам те. Вашата страна е красива и чудновата. С радост ще остана за малко и е, Цигуларят останал в кралството на принцесата. В крайна сметка, двамата се влюбили и заживели щастливо до края на дните си. А приятелите на Цигуларя? Да, той ги посетил отново и ги отвел със себе си. Заедно свирали и се забавлявали, забавлявали и хората. В другите селени се чудели къде са отишли музикантите и щом не се върнали, започнали да говорят за Цигуларя, който изчезнал право. А -а -а! Той отиде да свири на флейта. Да, отида да свири на флейта. Това се превърнало в поговорка. И до ден днешен се използва за всеки, който тръгне да изпълнява някаква задача и повече не се върне.